Laborantxa biologikoaren garapena segurtatzeko, bosturtenen finkatua zen plangintzaren segitzeko, dirua ezta segurtatua ondoko irurten zat. Laborantxa biologikoari gero eta laborari gehiago lotzen dela, errandauku ble elkarteko miseldunatek. Egemerda azken biurte hauetan gitzeko gura kala duela. Eh? Eskolezi mailan ere ikusen dugu, eta hori hembatu behin. Gero buk, akitania mailan, Eta, bom, eskatuak ere jala nahi du, nahi du dirulaguntza horiek hor, eskoldeak hor niditzen gehiago. Eta hemen akitanean a, zinatua izan naho, dila hilabete bat, 2005 arte, ez laguntza horik xeok ditugu. Hemen a, akitane behian, 2000 arte. Baina badira dira azumit eskoldetan, laguntza horiek ez duture batere. Bukere, ezken dugu, eztera ez normal estatuak ez gibelera tegineza. Beste argangura da, finkatua izan zela laborantza txipia eta erdikoa obikiago laguntzia eta gutiago aldiz laboraria omdiak, Baina ne horri hori ez ez duela gobernu berriak, berriz gibelera teginez. Azkenik, mendiko laborantza laguntzeko izahen txipitzearen erriskua ere badela erraiten daugu miseldunatek. Eta hiloaren gauza da Ise asen na aldatuko da badira eskolde batzu pašatuko uh, direnak, Ise asen Eta horko ere ezute aski uh, diru baztehtu. Eta proberena da izanen da, behaz mentik bihokte murian, uh, Ise asena hemen irreskatzen da, uh, behar duen uh, diren elaboridek, la, uh, Ise asena tipitzia. Eta horktakotz zen bazen galdera bat, behaz... Uh, Le misiko hertenenar uh, le pilier vers le um, premier pilier au deuxième pilier et on est bai uh, laguntzeko vers la mailan ingurumenako laguntzak eta isaien horren laguntzeko ehuneko 12 bertzen eta misikoak deliberatu du ehuneko lau kako txupi pachartzia bakari